І там відбуватимуться зовсім інші речі, ніж ті, про які насправді думаєш. Не помітиш, як у тобі поступово відбуватиметься таке собі внутрішнє переродження, коли з кожним днем ставатимеш інакшим. Спершу ледь-ледь інакшим, потім трішки інакшим, допоки не станеш геть інакшим. У спілкуванні є один суттєвий недолік. Тобі мимоволі нав'язується предмет для спілкування, конкретна тема для обговорення, над якою ти, якби не було цього співбесідника, що розпочав подібну розмову, можливо б ніколи не замислювався. От чому спілкування є вкрай небезпечним, як-не-як не як воно збиває твій сталий ритм на іншу колію, Присипає твою пильність в одному, натомість брутально, зате непомітно переводить твою увагу на інше. Ми не помічаємо, як іще з дитинства стаємо жертвами цілої купи придурків, маразматиків, ідіотів, шизофреників, імбецилів, базік, брехунів, пліткарів, фантазерів, аферистів, дебілів, звихнутих мрійників, а ще геніїв, лайдаків – недоношених вилупків, самозакоханих гнид, педагогів, релігійних фанатиків, політиків, вдатних діячів, зануд, болдурів, дурбеликів, ораторів, даунів, демагогів, хитродупих жлобів, котрі тільки й прагнуть, аби запхати в нас те сміття, що знаходиться в їхній свідомості, залити в нас ті помиї, в які перетворилися їхні колись світлі ідеали. У нас на кафедрі є кілька таких пристаркуватих шизоїдів, які лише й шукають об'єкт, з яким можна було би безперестану ляпати язиками, не усвідомлюючи того, що це базікання може бути неприємним і нав'язливим. Один після третьої сотки горілки починає бити себе в груди, що він неокантіанець, хоча він так прогинається та вислужується перед начальством, прагнучи в похилому віці очолити нашу кафедру, що навряд чи йому осягнути кантівську автономію волі та автономію свободи. Чому я повинен слухати це лайно, що витікає з цього нікчемного рота? Чому я повинен зупинятися біля цього критина, аби вислухати його міркування про події в Чечні чи враження від останнього, до речі, геть поганенького матчу Динамо? В дупі я бачив його міркування, його враження. Запхайте собі в задницю події в Чечні, запхайте собі в задницю останній матч Динамо, запхайте собі в задницю усіх футболістів, масажистів, тренерів і прибиральників ФК Динамо. І взагалі хай живе Шахтар або Львівські Карпати, непринципово. Що там казати? Мені запропонував коханку той, від кого я цього найменше чекав. Навіть не знаю, як би міг з нею поводитися, думаючи про тебе. Це вже було, на відмазався. А все так невинно починалося, зі словами «Дорогий, я все розумію, я не претендую на тебе». Після двох місяців наших стрічань мене несподівано забажала побачити її матір, наполегливо запрошуючи щосуботи в гості на вареники чи пельмені». Добре, що хоча б не в церкву чи в драматичний театр. У мене болить шлунок від вареників і пельменів. Маленька і непримітна, я мислю про світ, який більший за мене і нескінченний. Я можу бути в ньому і водночас переживати його в собі з безперервними народженнями і смертями, невідомими долями, які навіки відійшли в небуття з війнами і революціями, я, дрозофіла, яка прийшла на місце колишніх великих звершень, катаклізмів, народжень і крахів цивілізацій, поту, криків, перекошених у конвульсіях облич, повільного вмирання великих епох, страждання, віруючих усіх надій на позачасові твердині занепаду, божественного смерті догматиків, пихи самовпевненого нігілізму, я літаю – над кладовищем цього, впиваючись соками загнивання та розпаду, я, дрозофіла, жалюгідна насмішка над зношеними ідеями, цінностями, які полагкотіли грізним багаттям, дотлівали головешками, а потім охолонули і попилом пішли за вітром, ядрозофіла, єдиний господар царства гниття, я впиваюся соками мертвої величі, пихи любові та ненависті віри та фанатизму, я п'ю останній нектар колишнього життя».